Розділ 3. Звісно, ми всі чули про це по радіо. Приймач Філко з тріснутим корпусом, його ми теж виловили на звалищі, у нас не замовкав ніколи. Весь час працював на хвилі WLAM, яку транслювали з Льюістона, потоком шкварячи суперхіти і кльові старі пісні. Що на тебе найшло, Джека Скотта, і цього разу Троя Шондела, і Король Креол Елвіса, і лише самотні Роя Орбісона? Коли ж починалися новини, ми подумки повертали ручку і вимикали в голові звук, бо в новинах верзли різну туфту про Кеннеді, Ніксона, Мадзу та Зіньмень, відставання в ракетній техніці та яким гівнючищем, у решті решт виявився той Кастро. Але історію про Рея Бравера ми всі вислухали трохи уважніше, бо він був нашого віку. Дзіньмень назва архіпелагів у Тайванській протоці. За контроль над ними між Китаєм, підтримуваним СРСР, та Тайванем, підтримуваним США, у серпні 1958 року в рамках Холодної війни відбувся конфлікт, названий Другою кризою Тайванської протоки. Рей жив у Чемберлені, містечку десь за 40 миль на схід від Касл-Рока. За три дні до того, як Верн завалив у наш клубний будиночок після домильної пробіжки по Гранд-стріт, Рей Бравер пішов у ліс збирати чорниці, прихопивши мамину посудину. Коли на дворі вже спонучило, а Рей ще не повернувся, Бравери подзвонили окружному шерифу і усі кинулися шукати. Спочатку прочесали територію навколо будинку, де жив хлопець, а далі розширили пошуки на навколишні містечка – Мотон, Дарем і Паунел. Долучилися всі. Копи, помічники шерифа, єгрі, добровольці. Але минуло три дні, а хлопця так і не знайшли. Судячи з того, що базікали по радіо, малого задрипанця вже не судилося знайти живим. Зрештою пошуки зійшли на пси. Його могло затягти в обвал у гравійному кар'єрі, чи він у струмку втопився, і років за десять якийсь мисливець знайде його кістки. Водолази вже прочісували дно ставків у Чемберлені й Мотонське водосховище. Тепер у південно-західному мені нічого подібного вже статися просто не може. Більша частина території обросла забудовами і стала передмістям, а спальні райони навколо Портленда та Льюістона повзуть в усі боки, мов мацаки величезного кальмара. Ліси нікуди не ділися, стоять собі, як і раніше, і якщо просуватися далі на захід у бік білих гір, то вони густішають. Але тепер, як зможеш пройти 5 миль в одному напрямку, нікуди не звертаючи, то неодмінно наткнешся на асфальтовану дорогу з двома смугами. Але 1960-го терени між Чемберленом і Каслороком ще були не розроблені, подекуди навіть ліс в останнє рубалище до Другої світової. У ті часи ще цілком реально було зайти в ліс і блукати в ньому до смерті.